14 svenska ungdomar omkommer och 10 skadas i en trafikolycka i de österrikiska Alperna den 2 mars. De har varit på skidutflykt när deras buss vräks av vägen av en lavin och rullar ut för ett stup. En av de överlevande ungdomarna, Rickard Lettström från Lidingö, intervjuas i Sveriges Radio strax efter olyckan. Plötsligt så tittar jag mot höger. Jag satt längs bakom lite höger på rutorna där. var alldeles vita och en stor smäll träffade bussen och sakta så slängde sig av vägen och rullade ett och ett halvt där och så mot ett stort gran som knäcktes. Hur tog ni er ut ur bussen? Jo, jag, när den hade stannat så låg jag begrav i snön upp och ner. Så jag fick eh, gå baklänges vägen ut och ta mig upp ur snön. Och eh, sen när jag kom upp ur snön så var det några som hade kommit till hjälp då jag försökte ta bort en ruta, så jag ut. Och då hade min kamrat då redan, eh, varit, han var först ute då alla. Vad anser ni vara skälet till att ni klarade er helskinnade undan detta? Att jag har satt längst bak. För att eh, då, i mitten av bussen så träffade jag Researrangören, direktör Ingemar Kullenberg, som åker i en buss som kommer till platsen några minuter efter olyckan, beskriver det dramatiska räddningsarbetet. Det var fruktansvärda scener de, de skrek och, och jämnade sig. Vi arbetade och med händer och när allt vi kunde vi hade inga redskap, det hade inträffat så snabbt, för skedde i bussen han var ganska svårt skadad, och att vinkel och försökte få fram dem på bästa sätt ja. och så fick vi fram dem så småningom och, och sen så fick vi börja att försöka få dyra dem genom konstgjord och med någon mot metoden och med massage. Och sen så småningom kom alltså räddningsmanskapet. Det är omständigheterna kring den här olyckan helt klarlagda? Det är helt klarlagt. Det är en naturkatastrof som har påverkat den här händelsen som jag tror att ingen människa kan tro det.